Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Vessalatu vessalamu ala rasulle muhammad Ve ala alihi vessahbihi Vessaleme teslimen kathira Allah unë gjallahu ala falëndarojmë, me tëmë për ti ndimë dhe falë e kërkojmë, lafda të të bekimet e Allahu të qofri i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam i familje të i shokët dhe të gjitha që ndijekin rrugënë të uredirin i në fund të kësa i bote. Të ndërë u lëzër, jemi dhe sotë në takimin tonë në në gjiratën e namazët së dhahut dhe jemi duke të rejtuar temat të sotat flasim për njerëzit e për zedhur, për ata që i zgjodhi që tjenë mësuasit e njerëzimit. Ata i mësuan njerëzit me shpalët zotit, gjellë gjellë aluhu. Andë nga mesi njerëzve, Allah, Allah u ka përzit njerëz, të silet, bartin shpalën Allahut. E këto shpalën janë mësime, që Allah u me to ju dhëzën njerëzit, i përmirësan, i informan për gjerat caktuara që atyru duhen. Dhe kemi thënë se, njohja e kësoj kategorije të shoqërisë, e kësoj kategorije të njerëzve është e domazdashme për arsujet shumë të që kemë përmendur në filim të këti cikli ligjeratash. Kemë përmendur në takim në fundit se këta pegamber në kohadur të mësimeve të shumë të që lejdan dhe ne imësuan janë edhe mësimet e jetës në mëndonë të që kanë bëjme regullat dhe ligjit e jetës. Allahu gjallat gjelalu hu këtë dunja, këtë bot, pa po dhe këtë kosmos dhe këtë ka egzistan. Allah Gjellera e ka ndërtuar në bëj ligje, në bëj regula. Nuk ka kas, nuk lëviz asgjë përvecë se dhe nuk ndodh asgjë përvecë se në përpudhe me këto ligje, me këto regula. Këto ligjit Allahot kosmologjike që funksionin në kosmos e në natur. Dhe ka ligjit tira që janë ligjit Allahot shariatike, të shpaljes të fetare, që Allah i shpal dhe kërkan një njerë të zbatohen. E kategoria parë ligjeve që është ligjet kosmologjike, këtu e në të pandrishushme. Njëri ju duhet me imsu këto që të i përshtate këture ligjeve dhe të i kupton gjërat në përpuhethe me këto ligje. Për shambull, gjitha zbulim që njëri ju dirimë të të një ka bërë, gjitha shpikje, Në qëfar dhe fuqë e qoftë, realesht ka qenë përpuhët dhe me këto ligje. Ligjet Allah të Azogjell në atyrë, fizika, ligjet e fizikës, ligjet e kimisë, e kësumërat, janë ligje, që në basë të njerë kanë zburuar. Nuk mund më dhalë jashtë të të e ligjeve, e pa mundë që mashtë. Nënde Allah të Azogjell i ka detyrua njerë që të punojnë përpuhët dhe me këto ligje. Ata i përshtatë njëgjeve të këtila, dhe në basë të të të pastaj, ja lehtëson jetën vetësuaj apo edhe ja vështirësojnë. E përshum këto ligje, veçanërisht ato që kanë më për shoqërinë, si ndërtohet shoqëria, si funksionon shoqëria, si ruan begatitë, si mbrojemi nga fatkeqësitë, këngjë. Ne këto ligje na kam su përgambërt Allah te barekuhu tale. Por disa nga këto ligje kanë fuën takimin e kaluar, me por këtu janë gjë të shumta dhe janë shumë të rëndësishme. Në mëdyë këtu xhami kemi pas një cikë legjerat është për këto ligje, ku ka pasë legjeratë që ka fojtë për një legje, për dy legjeratë për një legje e kështë më radë, përshka kësian shumë të rëndësishme, normat hynore, regullat, dispozitat, ligjet e Allahët Gjellët Gjellët Gjellët Hu, që funksionojnë dhe veprojnë mbi njerion. Doa që të vazhdojnë dhe sëtë me disa nga këto ligje, sa përreguar se për shkëndën e kam supë pengvert Allahu te barekote, do sa më rëndsi mësimet e tjera. Ate kemi thënë tek takimi i kaluar se nga ligjithorëse fundi i takon të mirëve, të devotshmëve. Allahu ka thënë ul aqibatu lilmuttaqin. Fundi i takon të devotshmëve, njerëzve të mirë. Ne kemi cil shaham për këtë. Në rafimin e Nuhit alayhis salam, rafimin e Ibrahimit alayhis salam, rafimin e Musait alayhis salam, Muhamedit Tëllem, se si ka takuar fundi njerëzve të cilët kanë luftu për të drejten dhe kanë luftuar për besimin e dur në Zotin Gjellar Gjellar Ihu. Në këtër të së është një liqë tjetër që Allahu Gjellar Fletë për te, e është ligji i rënimit të shëqërive. Nëse i parë është ligji i ndërtimit të shëqërive, se ndërtur një bazën e drejtsis dhe një bazën e dhe vëshmërijis, edhe ligji i rënimit të shoqërive. Pse bjen një shoqëri të shkatërohet një popull? Megjithëse në të kaluarën Allahu Tevarekuteh ka shkatruar edhe në kuptim të shfarosjes, edhe në kuptim të dërgimit drejt për et dënimet. Sepse kjo mënyrë e intervinit ka marrë fund në atë formë që ishte më herët pas orës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas ditën e nga populli që Allahu xhelalualla i ka shkatërruar me varshime, sikurse është populli Nuhit alajihissalam. Ka pas nga ata që Allahu i ka shkatërruar me një britm me një zë të tmerrshëm që u ka plasë zemrën nga brëndia, zot na ruajtë. E ka pas forma ndër më që Allahu xhelalualla i ka dënuar. Ka dënuar popullin e Lutit alaihissalatu wassalam për shkak të bepërve të ndyta që kanë bërë duke i nëhon, për plasrë për toke i kanë ngritë në lërësit në artëa pasaj i ka përmbys dhe mbita ka lëshku uj mënyrat e dushme të dënimit e kur Allah u gjellë vëla fletë për të mënyra këtët nga ta ka që i kemi dënuar kështot, i kemi dënuar kështot vëma kënë Allahu li adhullim me hum ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم كانوا أنكوت، ماذا ان قالت الله، "إجتها كل forma dënimit që këta i morën, وما كان الله ليظلمهم." Ky rregull, Allahu xhella wala nuk u bëri atyre padresi. Mirpo ata i kanë bërë të syre padresi. Me don, se pasojë e zullumet, kanë pozullum, kanë padresi. Dhe se pasojë që soi Allahu xhella wala i ka shkatruar. Ane i padresia të në lëzër është punë e keqë, zullume. Edhepse, padresia me madhe është shirkë, normal, si ku se ka thonë e, Lokmani, birit e ti, i në shirkë e le dhulëmun e adhim. Shirkë është padresia me madhe, është të verëtet. Mirë, pa, këta që Allah i ka shkatruar, nuk e kam pasë vetëm problemin e shirkët, por kam pasë dhe forma tjertë e padresis shqoqërora. Dhe Allahu Gjelluar përshka këtë kësaj padresi e shëqërora, ku i fort e ka shtypt të doptin, ku njerëzve të drejt e të mirë, o është ku fizu hapsigra, të këqit e kanë marë në dorë që është të njerëzve, e format të ndryshme të manifestimit e padresis. Allahu Gjelluar i ka dhenu avë. Allahu Gjelluar nuk edhe në padresin. Nuk edhe në padresin. Mande sikoj se ka thonë Ibn Taymi rahimullahu an thënë famshme në të kaluarën se Allahu xhalla xhelalu e ndihmon një udhëheci të drejtë edhe nëse janë pa besimtar. Do të nuk e ndihmon një udhëheci të padrejtë edhe nëse në musliman. Kjo për dunjën normal në sot ditë gjykimit, tjera se tjera tjera rregulla vlen normal aftën kuptim të Besimit e mëzbesimit e kështëm, po ndunë një, në mënë se një njëri është i padrejt, epsë është musliman, mund të të besojnë zotin, mund të i krynë obligimet e zaktuara, mirë po është zullumë qarë, i panë zullumë familjes vetë, kruës, fëmijëve, njerëzve, dëbët, jetimëve, apo keqëpërdorë mundësi që i ka të pushtetit e të pasurisë, mi i bo po një rëzullumë, Allahu Gjele Gjele u e shkatranë Në format saktuar, ama Allah gjelëve shkaterën Kjo e liqë li, jelat Padresia pa tjetër se Do tjetë shkaktari kryesur Për me e rënuqë atë njëre Padrejt Nëse ka puntori ju bën padrejt Nëse është në pushtetë bën padrejt E kështu me ratë Për ndaj padresia të nërbëzër E regull, të regullë Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Shoqëria e poshtetë, mundsi që njerëz kanë për shkak të padrejisë, zullumit. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, itta qulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Ruajeni nga padrejia, nga zullumi, nga çdo zullumi shndrohet në errësira, ku kuptojmë dënimit, do thumë të thonë ditë gjykimit. Sigurisht e them këna, kur dritë ski më pa po? e këj që këtë dhullëmat, këj njerë që i bon zullëm nuk shetë rritë, nga se e ka fikur driten e shpëtimit e time, e zullumin që ka bada në rritë. E zullumin që e ka bada në rritë. E zullumin të një ka format të shumë, dhe ka shpëgime në dhejtë atë që i bon, ama me i bon zullume është keqë. Ma dje, nga kemi mësuar, në disarë kemi dhe gjuar, që është, Allahu Gjallahu Alaj ka dhenuar dhe ata që i kam bon zullume dhe kafshme, a e grue që ka përfundun gjehnem, pëse e ka kështrejtu, i ka bozum një macëja, e ka msheli shpi, se ka lon lërshëm me frimu, lërshëm me leviz, asë se ka ushqy e asë se ka lon macën vetë të ushqyët, dirëse ka ngurë macëja, zullum. Pëse i bon zullum? Me pëse munët? Shikani, për këtë arsua dhe ka që një gjehnem. Kjo ka më nështë ka bujnë me këmë besimtare, kështë po dhe të pegamërësëm ka qenë një besimtare ka bujnë zdo më një. Ja. Ka thonë të pegamërësëm, Dhekëlletin nërëfi hirë, ka hi në gjëhënam për një mësë, është do më në që atë në betit përgjithmonë, këmë në cjurë besimtare ke grua. Nuk japë hadithi përshimin e besimit saj, po hadithi e përshuan veprimin e saj, gjendin e saj. Që është më nëse më kuptua. Atë ka një gjë tjetër si pasojë e padrejsisë. Pastaj pejgamberi sa solallam ka vënë se kur është ankuar një pal tek pejgamberi sa solallam për një grua e cila i kushton vëmendje disa adhurimeve të caktuara. Namazin e fal, vajje dhe shihet natën ka falët Mirë boshka i bën zullum ku shipavon. Ka thon të pegam bashëm hifën nar. Nëse e vazhdon me kët zullum, a është keqë, shpagut shpagut, tina, në xhenam? Qëse zullumi do njerëz i ihan drejt mirat. Pse? Nëse njeriu po ndikut kësht, ti shpaguat kjo? Shpaguat më? Me punë të tinga ose punë të saj. Ja në mozin në notos e ja pa gjelimin e tani jetë pa pa kurxha. A ne i zullumosh i kësht? zlumje i arën njërit edhe ndikimin edhe poshtetin për i arën edhe punë të allonarujt përna i kjo është ligjë që Allahu Gjalluaj ka përmandu në Koran dhe e ka përmandu se popit e mershëm e në shkatruar si pasu e zlumet, ka për po zlum gjashtu nga ato ligjët tjere që Allahu Gjalluaj përmandu është edhe ligjë i e, mund të quaj më kështu rotacionit të pëtëm Nuk ka në dunja mundësi një njëri përjetësisht me pas diqka, asë pushtet e asë pasurit. Allah A.S. i thojnë sënë në tullë el-mudeh u ele. Doonë, sëtë dhe ka dikush, në jetës e mërë dikush. Sëtë dikush është naltë, e si dhe dunjaja vjenë poshtë. Qështë të, e ka pa, si punë e rrotës, sëpëtën. Dikush është naltë, të një kërësi dhe të rrota qëka bëna, e shkënë dukarate poshtë, e kë Allahu jalla wata, otilka alayamu nuda wulha baina an-nas. Këto janë ditë e dunjos ne i silim mes me njerëz. Këq nice, of. Madhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lehtë e ka përdor edhe në rast ku do të thotë ti menja as mos na kanë fara. Njëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domthon, ka garu Dheve e ti edhe një rast ka fitu. Pas taj me një rast ka, ka hump. Ka në këshurës të Allah oso gjellin. Aje që fitan sat, humm nesër. Apët. Gjithë mone që sot. Jo në kuptim të uh, uh, uh, punë vetë mira, ja? vazhdo me ngritë një punë mira. Po në kuptim të qështë vendunja. Satë mund në kone ke po njëri forët e i shnosh, nesër të pëso është. Smo është, apët. U në pasë satë njëse skija. E këllis në mësan, se gjendje ndryshojnë. Për djalin nuk ka arsye me qenë arrogant, me ndjmadh për shkak se mund të jetë në pozicion caktuar, sa do thon. Pse? Esër bosh, ma post, kush nuk hyra këtu? Shikoni për shembull edhe mund shumë ditë në përditshmëri një arsiditje kanë pas ndikim pas, për shtet, kanë pas pushtet, s'os kan korrë. Kush i hyra këtu? Nëse skalon një fjalë mira, skalon një punkt mira apo njerëzit më respektojnë mbi bazën e të mirë hyrjeve sa për përkshtetë, njerëzët s'pes përës i përës, përse s'kamo, i ka shku, a do. A da edhe, edhe Harunër Rëshidi, ka qenë për halivet maj, njohëra, ma dje aq është, është zgjeru përkshtetit i ti në të ku, i ka zgjeru shumë, të mështet në islam në të ku, në kone, e hershme, sa që ka thonë, më honë, të ka që ka qenë, i gjonë, I ka thunë nërave kër i ka pa më i takafon, shkon i ka dëni. Shkon i ka dëni, ama ku dhe qëtëtëtën i shion, mu ka me marë breqetit t'yna, që aqë kon i gjonë shtetja, shko me e ka zhjënë, edhe kër i ka ardhë vdekja, da anë e ka qitë kokën tok, të tokë, me kërkuve rahmetinallat, ka thunë, jamen la jazalu mulko, irhamen qazale mulko. Ote që, kor nuk humë për shtetjët, Allahu të zhërët, të kor Së në rrona law kur gjithasht i fuqishëm. Më xeroj ato që i shkaipon shteti ato. E paç pa pa më shkoj aftën. A jeri kë li gjallotas ato. Kur ski mundi më. Kë pa njërë për shembull ta juvi në bursat. Po heq kur s'ka veç shnitën që ka. Kur oshnash, di ev smudva, di moyu dvorfra, di moyu plajshva. Nëse bosh plaj vet vet, vet lakosh apo, është që nuk oni dob taki dhimbje lëndohesh late. Ka lan gjendje Po, Njëri që po është fëmijë, pastaj zhvillohet, rritet, pjeket, forcohet dhe pastaj këtu do të qenë, bën prop më një fëmijë, të them. Një teknikor, të them. Këto ndryshime që ndodhin njerëzve, til kel ayam. Këtu janë ditë, sa di këtu, nëse këtu një vezë, të them. Mban sinjërin me kujt na xita Allah gjithmonë. Çdo pozicion ku do të jetosh, a është lart apo poshtë, a ka as ka, i shëndetshëm apo i smut në pushtet apo pa pushtet, me ndikim pa ndikim, ku të qoftë, bërëndësishme kohën, kënësitë Allah të barë ku të halë. Dhe se këtu tjera tjera, këtu e në vikëzina përë. Sa njerë së vana i mashtran situata së këtuar, apo, i harran shokët, i harran meqët, të menur që gjithë kërë meqët qëtë vjetë, tani dikur mu, sa kërë kushe i qëtë, tilke le jam, Allah, qështu e në ditë Njera me në rast njone që ka qenë arogant me pasurin që ka pas I kanë thonë Laudemet li gajrike ma vosëllet i lejk I kanë thonë të kish me izgatë dikujtë, s'kish më ardhete Apo, firën pasurinje, firën karrikja, me izgatë dikujtë, s'kish më ardhete I shko në ajarë aqëtë, po ati si ka zgatë, e u shkuet ka arty Qërsa si nuk zgatë, ja qënë dikujtë a laqër dhe vala po Këjo nuk u bë më sikurse e para për shkak zullumit. Jo, ajo e para te të tjerë ishte. Jo te tjerë. Kjo është ligj. Shkon njëri tu do të psosh kontratën. Ndaj njëri më qen, gjithmonë kërqit Allahu xher me njëf kitligj. E këtu ne kamsu pejgamberi te Allahu që na mëson këtë ligj. Se thash pejgamberi se me divin e kamsu. Na kamsu formë ndryshe se donse kontrata lëviz afton. Pa njerit më zësi, situata, viza, qen gjithmonë modest i porulën bameres nga çfarë do pozion që është. Ka apo s'ka. Shukani Allah gjallahu ala Kur të i tisan besimtarët Banort e gjenetit Osa ri'u Ilam agëfiret mi Rabbikum O gjennetin Arduhës se më batë volat Nëzitani e shpejtani ka Falja Allah Dhe gjeneti Gjersia e të cilit është Sa qjeti të uka Allah bëtë ngutu një Për kësh këj gjenet Kësh kanë këj gjenet Alledhine ju në fikune fi sërrai, o të dërra. Ata që japën edhe kër i kanë punë shlirë, po edhe kër i mangështë, japën. Në gjithë mund janë në bëmirsijë. Normalishtë, sësia të dalën, mundësia të dalën, ama bëmirsija vazhdanë. Aja me qëka të kohë japë, me enë një gjithë mëhurë me, të në tonë me e ndzirë vetën nga gjëhnej me Allah në arrujtë. Përëndhaj, gjithë mund është një mirë. Pa sa të ki i njësër s'ki i këshme rrëllë Kjo është ligjë Allah që e levara që Allahu të barë dhe ka përmen da honë të ndakamsur pegamber për këtë përëm dhe në fund du me përmen të ndërruzër edhe ka ligjit shumë ta ligjë i i mbrojtjes ligjë i mbrojtjes që është funksionën që është trunë Allaho që është në brojnë Allaho të barë këtë anë që është është lejë, kolinjë, funksionan, përbash është të Allah o thotë, intënë surullaha, janë surkum, u jë thëbbit aqdamëkum, nëse e ndihmani Allahun, ju ndihmani Allahu juve, liqin ndihmas dhe i përkrajës, nëse ju e ndihmani kanë, Allahun, qësë me ndihmu Allahun? Mësime të pegamberës i përhapni, nëse e ndihmani dhe, dhe më thonë, uh, Bëni shkaktarë, të të mësim më u më përhap Edhe e drejta më u përhap Edhe mire më përhap, Allah këmë i një muafë Lëgjë Muhammedi s.a.s. Ibni Abaf i rri u kun Nja ka mësu këtë dërës I ka thonë Jahfadhillaha Jahfadhka Rruje Allahun Trunë Allahut të jodë Rruje Allahun Dhe njerëzit përsa Dhe më thonë i përhapën tmirat e përhapën mësimin e pejgamberëve i përhapën mësimet e shpallës Allahu ju lëndihmon atij inshallah ju ndihmon në çka kushem poshtë kjo religjë atë i Allahut rregullave prandaj ë ñoje e këtij religjë zanose shumë tjera që ka që Allahu Jallale, ka për man, po, msime mosr, msime që do i ka përmand po duam i për vetëm si mostër mësimet e pejgamberëve që na ka mësuar Jënë pa dëshimë se uh, odhëzime të rëndësishme për jetën. Në mësojnë, si më u pozicionu, si më fitu në dihmin Allahut, si më rrujtë begatit, si më rrujtë shoshnin, më rrujtë familjen, më rrujtë vetën, si më usirë në qëfar të pozicion qime, këtë e ligje, Allah në e ka mësojnë. Ato regullat fetare që janë, bëhë kështu këtën tjera, ato në nërmal, ato jenë tani, dhe më thonë, e, e, e, e, e, e, detajizime të këtyre ligjeve. Çishmë koni mirë, po, atëhem janë të faira. Amë përsëdhur me kon që sot janë ligje tash Allahu që funksionon. Adame drit Allahu, Adame thot Allahu, Adame embrroi Allahu xhallal xjalali. Është shumë tëra nga ligjet që Allah i ka përmban, e kemi fol për to ndëkaluarën. Realisht mirë nga mësimet e pejgamberëve. Realisht i ka pejgambert Allahu xhallal xjalora, na ka mësuar namozën, agjerimin, haramin largopikse. Jo vetë këtë në kamësu të regullat për jetën, që është me jetu, që është ngrit, me ngritë, që është me zhvillu, që është me rrujt venin, që është me u lidhë me zvitë, e shumë e shumë tjera nga ato ligje që realisht disa për të të në kemi përmendrën. E kjo është një shemblë i radhës imësimet pejgamberve që ata në kamësuar për regullat e jetës, për funksionimin e ligje të laqe leoale në njeriun, në që Allahu na rrugë ka padresia nga, padresi, nga Zullumi. Edhe Allah në rrugë ka Zullumqortë, padretë dhëshme ziliqort, dhëshëm. Allahu xhelalu ve rana musufshin çfarë situata është jemi. Pavarësisht se si sidë rrota e dunjos apo ajemi lart apo ajemi poshtë, ku do që tjemi, tjemi të jemi, ti jemi në ngjashit Allah xhelalu ve rana këmbërsi. Ku do që të jemi, ti jemi në ngjashit Allah te baraka ta. Dhe Allahu xhelalu xelali hu na musufsha ti jemi ndjekse msimet pejgamberit Allah te baraka ta. Edhe në çfarë ndryshimi, ti jemi me mëshirën e Allahut e mëfaljen e Allahut dhe me ngaciën e Tij. Me kaq për së thuaj Allahu shpëbleft e të takojmë në takime të ardhme inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam besim i madh.